Puncte de reflecție. Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Vă salut de la microfon, Vitalie Ienache. Suntem la o nouă ediție din ciclul pe care l-am demarat săptămâna trecută, ciclul de emisiuni dedicat problemelor cu care se confruntă autoritățile publice locale. Vă promiteam și mai devreme, o avem invitat astăzi pe doamna Larisa Volok, e primar al satului Palanca la cel de-al treilea, m o și salut, bună dimineața și bine ați venit în studioul Vocei Basarabiei. Bună dimineața și bine v-am găsit. Întâi de toate vom face cunoștință cu satul Palanca. De obicei aflăm despre satul Palanca atunci când vin știri cu privire la punctul de trecere, că e închis, că sunt reparații și așa mai departe. Trebuie să spunem că Palanca e un sat situat la vreo 150 de kilometri de Chișinău, dacă să luăm direcția... Uh, Sud-Est Exact uh, Și vom spune că se află la graniță cu Ucraina În mod normal este punctul extrem de est al uh, Republicii Moldova Soseaua ce trece prin inima comuniei este de importanță relevantă Făcând legătură între bugeacul ucrainean și restul teritoriului uh, acestei țări uh, Așa o descriere istorică Sunteți uh, din satul Palanca și bănuiesc că nu se aude radio vocea Basarabe pe acolo. Da, cu regret. Trebuie să constat că, într-adevăr, situația geografică ne și defavorizează într-o oarecare măsură. Din păcate, nu recepționăm sau o recepționăm doar în anumite cazuri, atunci când folosim televiziunea digitală, anumite posturi de televiziune moldovenească. În rest, în cea mai mare parte locuitorii satului privesc posturi de televiziune ucrainene. Privesc peste, peste graniță. Privesc știrile, și informațiile care se întâmplă la vecinii noștri mai mult decât ce se întâmplă la ei acasă. În jur de 2200 de locuitori sunt? sau. Da, cam asta este cifra estimată oficială. De fapt, trebuie să-i cunosc că suntem mai puțini decât cea oficială, grație faptului că mulți din... Locuitorii noștri merg la munci sezoniere, fie că spre Ucraina, Rusia sau în alte regiuni ale Europei, unii chiar muncesc la Chișinău și revin în localitate doar cu diferite ocazii. Uh -huh. De aceea, în mediu, cred că suntem la vreo 1900-1800 de locuitori permanent care locuim în localitate. Nu au plecat atât de mulți peste hotare. Nu, dacă, nu, nu avem un număr foarte așa însemnat. Așa se întâmplă în alte sate. Da, nu. Uh, probabil, specificul localității, chiar avem foarte puțini din cei care au migrat spre Europa, cam în jurul la... 50 de persoane ar fi pe parcursul ultimilor 10-15 ani unele familii mă bucură chiar au revenit în localitate au și... revenit nu pur și simplu pentru că știți cum e dacă ai un loc de muncă plăte, plătit câtuși de puțin decent, bine mai revii în localitate și chiar vreau să vă întreb cum e cu locurile de muncă la Palanca și le, ce le puteți oferi dumneavoastră cei de la primărie, cei din cadrul autorităților publice locale Regret, nu, prea la... multe, nu prea multe mm -hmm. le putem oferi noi cei din administrație publică locală. Noi avem în subordine, de fapt, doar instituțiile preșcolare, instituția preșcolară, instituțiile culturale și ceea ce ține de aparatul primăriei, plus anumite servicii comunale pe care le gestionăm, apeduct, salubrizare, iluminare stradală. Nu avem un sistem de canalizare, deci nu avem nici în acest domeniu angajate persoane instituțiile da, educaționale. Potabilă, potabilă avem, oamenii, da, la da, da, Dar ceea ce ține de alte genuri de activitate, preponderent este agricultura, cea mai mare parte a populației se ocupă fie că în gospodării țărănești individuale, să zicem de mici, antreprenoriatul mic de fermieri, să-i spunem noi așa mai aproape de casnic, decât de business și, dar avem și câteva întreprinderi mai semnificative, dar tot în domeniul agriculturii, practic nu putem vorbi despre o industrie în localitate cu regret, dar trebuie să recunosc că nu avem nici moară, nici o loiniță, nu avem nici, uh -huh. nici un gen de industrie, nici prelucrătoare de agricole, nimic. Cum e cu satele din preajmă? situația este cam aceeași pentru că noi suntem așa zis lăsate din lunga Nistrului și pornisim chiar de la început am zis că cele 10 localități care ne aflăm la frontieră în Republica Moldova. Avem și unele avantaje, dar și dezavantaje. Noi suntem în lista acestor localități. Ne favorizează faptul că avem posturi vamale în localitate și în același timp ne defavorizează. Mai există și niște legături istorice, să zicem, pentru că Palanca de întotdeauna a avut o legătură strânsă cu orașul Odessa, fiind chiar în apropiere 60 de kilometri și populația pe lângă legăturile de rudienie, pe lângă legăturile de prietenii pe care le-a avut, a, și-a dezvoltat o activitate foarte strânsă economică, pentru că o bună parte din locuitori își realizau producția agricolă sau mergeau la muncă în Ucraina chiar în Odessa sau în Belgorod-Nestrovsk sau în localitățile din apropiere, Beleaevka. Deci, cu trecerea anilor, aceste relații se cam rup, se cam distanțează, fiecare cu problemele lor și, din păcate, foarte greu populația și revine și poate să treacă la un alt gen de activitate care să fie axată anume pe resursele care există în localitate. Vom vorbi și despre resurse, mai ales că în emisiunea trecută am avut un primar aflat la cel de-al patrulea mandat și puneam o întrebare pe care vă o adresez și dumneavoastră în această dimineață, dumneavoastră fiind la cel de-al treilea mandat. Probabil că lumea nu v ales pur și simplu, ați realizat ceva proiecte, aș vrea să enumerați câteva dintre ele și să ne spuneți și cum ați găsit niște resurse, niște fonduri, pentru că asta e marea problemă cu care se confruntă autoritățile administrației publice locale. Pornind de la ideea că, de fapt, administrația publică locală ar trebui să fie un prestator de servicii calitative și să ajute la îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din localitate. Practic, acesta a fost obiectivul cu care mi-am început activitatea atunci în 2007 și am început-o, cred că, ca foarte mulți colegi de-ai mei, de la problemele care erau la vremea aceea foarte strigente, reparația capitală a instituțiilor școlare, preșcolar și școală medie, care era atunci acum gimnaziu din localitate, mă refer la reparația edificiilor care erau într-o stare deplorabilă. În 2008 am realizat. Proiectul de gazificare a localității, astăzi localitatea este totalmente gazificată și instituțiile publice sunt și ele conectate la rețeaua de gaz natural. Am reparat apeductul care fusese construit încă prin anii 70 din fonte, în 2012 l-am dat în exploatare cu rețea de circa 19 apă vine km. Tot din din listru, nu? Vine, nu din, din fântării arteziene, aveam trei uh -huh. fântări arteziene, deci circa 19 km de rețea de apeduct. În mare parte localitatea este conturizată. Oamenii obțin apă la robinet, în cantitățile pe care le solicită. Uh -huh. Nu avem o limită și nu avem un grafic în baza care prestăm apa, poate să o folosească oricum, cu analize și apă de calitate. Vreau să vă zic că potabilă. Am realizat și ceva proiecte de infrastructură prin renovarea unor porțiuni de drum, drumul spre cimitir, chiar cu forțele noastre proprii folosind ceva niște materiale rămase încă de la complexul agricol ferma de vite, de cornute timpul... mari de pe timpul, da, care de fapt era cotă valorică ca populației, dar cu generozitatea lor le-am folosit pentru renovarea unei porțiuni de drum, dar am mai renovat și în varianta albă um, circa 3 kilometri și jumătate de drumuri stradale folosind bani din fondul rutier, cu suportul fondului ecologic am reabilitat două parcuri aduse la condiții foarte bune, unul de agrement, unul în centrul satului. Am reparat cu suportul fismului instituțiile blocurile sanitare la instituția preșcolară, sala de sport, cantina, sălele de clasă în gimnaziu. Bună, în ultimele cazuri undului. ați pomenit și fondurile da. resurse da în primele cazuri nu ați pomenit a, deci, grădinițele, da. școlile sau ce uh, uh, uh, instituțiile despre care spuneați că le-ați gazificat și apeductul uh, a surselele. Deci sursele... în mare parte au fost sursele acumulante la bugetul primării pus contribuția cetățenilor. de cetățenilor. La fel și gazificarea deci uh -huh. o parte din bani până la dulapul de a gazului, deci a fost achitată de către antreprenorul care de fapt gest Rota gaz acest sistem. În rest, a fost contribuția locuitorilor, care a fost cam în sumă de 6.000 de lei per casă. Mm -hmm. Gospodărie, de fapt, da. Vreau să vă întreb, care e situația cu fondurile pe care le deține autoritatea locală în satul Palanca, unde aveți unde nu aveți, Iată, spre exemplu întâlnesc pentru cea de-a doua emisiune consecutiv că problema e cu sistemul ăsta de canalizare apeduct aveau și ei canalizare nu auzi că unde e problema aici, spre exemplu e o situație mai complicată de a obține niște fonduri sau există și alte probleme este și problema fondurilor. Noi am elaborat încă în anul 2014 un proiect de execuție de construcție a unui sistem de canalizare cu stații de purare, stații de pompare, unul destul de costitor. Este estimat cam la 23 de milioane și deci este o sumă destul de impunătoare pe care nici acum bugetul local nu o poate acoperi. Este necesară identificarea unor surse din afară care ar putea soluționa problema asta, dar, de, de fapt, problema canalizării trebuie să este una necesară în localitățile noastre atât timp cât avem ampeduct ce să nu trebuie să fie conștient de faptul că serviciile costă și plata pentru servicii o să fie în creștere atât timp cât furnizorii cresc tarifele și la energie electrică și la gaz și la altele. De aceea și costul serviciilor pentru canalizare este net superior față de serviciu pentru apă potabilă și atunci doritorii de a se acest sistem de canalizare sunt cu mult mai puțin, Deci noi avem un proiect amplu, un proiect foarte costisitor și trebuie să fim conștienți de faptul că beneficiarii trebuie să fie pe măsura investiției care este făcută. Deci din 2014 până în prezent am identificat surse, de fapt am depus dosarul la fondul ecologic, ca anul ăsta să fim acceptați pentru prima tranșe, avem un milion de lei la cont pentru a iniția uh, procesul de, de construcție, dar... Uh, Trebuie să activități ample pentru a căuta restul banilor. Și cetățenii trebuie să fie dispuși da, poate să contribuie la să educație și la educație. Exact, exact, exact. Și Asta sunt dispuși e. cetățeniași ca să înțeles că Din păcate entuziasmul cetățenilor noștri din an în an este tot mai mic și mai mic și această agonie uh, totală cam mai cuprinde pe toți pentru că uh, dacă în anii precedenți entuziasm era mai mare și așteptările erau mai mari, deci acum așteptările în mare parte nu s-au adeverit și entuziasmul este cam la pământ. Spuneați de avantajele de care ar beneficia localitatea Palanca în cazul în care aveți acele puncte da, de și spuneți-ne cum puteți beneficia tot rămânând probabil la aceeași temă a acumulării fondurilor uh, la bugetul local. Bine, nu suntem o zonă în care am putea dezvolta industrie sau am putea aduce acum investiții foarte mari pentru a dezvolta anumite ramuri industriale, dar uh, cert este faptul că Traversează zilnic prin localitatea noastră sute de mii de oameni care iesă sau intră în țară prin posturile vamale. Deci, practic, banii trec pe drumul ăsta național, uh -huh. prin localitatea Palanca și e, efortul nostru ar fi ca o parte din ei să rămână în localitate. Și pentru aceasta trebuie să anumite servicii care ar face ca oamenii să se oprească, să iau o masă, da? să vrea să viziteze, să odihnească, să aibă un rol de înainte de începutul acestei emisiuni despre turismul rural. Despre da, care... și, asta, și asta ar fi o oportunitate. Deci acest turism rural cu atât mai mult cu cât am menționat și mai sus suntem situați într-o ă, zonă reverană a Răului Nistru, o zonă specifică, circa ă, cam 10 localități, începând cu Talmaza până la Palanca, un proiect amplu pentru viitor, Parcul Național Nistru de Jos, zona Ramsar zona UME de, uh, Deci, practic, avem un potențial am turistic că destul mare. că potrivit mare. noi legislații, uh, li se transferă dreptul către autoritățile locale să schimbe, de exemplu destinația terenurilor agricole. Deja agricoli. am beneficiat de acest drept. Așa da, am da. acumulat anumite sume destul de impunătoare la bugetul Deci poți contribui local. la dezvoltarea turismului rural luând în calcul niște terenuri agricole pe care poți, cărora poți să le schimbi destinația pentru ca ulterior să construiești ceva și să oprești acei bani da, da, ai da. oamenilor care trec, cum spuneați. Desigur, e... pentru că, că de fapt aceste posturi normale ar Trebuie să fie, să fie o zonă atractivă, să, să fie o zonă amenajată unde tot cei care mărg să cum am mai zis, o să beneficieze de anumite servicii. Hrană, odihnă, nu știu, un pic de relaxare, să zicem, înainte de un drum mare, dar să nu strângă nervi așteptând la cozină să, să traverseze frontiera. Spuneam că ne vom referi și la unele subiecte concrete Iată, acum Ministerul Transporturilor din câte înțeleg a propus un nou concept De distribuirea fondurilor, a banilor din fondul rutier În esență, conform acestui concept, o parte din taxa pentru drumurile care pentru drumuri care venea mai înainte la Raiun de 50% va fi repartizat și va ajunge direct în bugetele locale de nivelul 1 adică la destinație pentru întreținerea drumurilor bineînțeles și în baza criteriului de număr al populației am înțeles că există încă anumite controverse la nivelul acestui proiect de concepție, se spune că dacă ar fi repartizat fondul tier, potrivit acestui concept, i reveni unei localități, spre exemplu, de 1000 de locuitori la vreo 100.000 de, de lei, adică ar fi o contribuție uh, semnificativă inclusiv pentru satul Palanca, Desigur, cel bine. care ar putea obține în jur de 200 și ceva uh, de mii de lei pentru... O reparație și nu numai pentru că iată vine iarna, e vorba de curățatul drumurilor, am înțeles că un tractor de asta, Grader, cum îi se spune costă 600 de lei pe zi deci din 100-200 de mii de lei găsești la ce să folosești la ce să folosești ace, acești bani, mai ales dacă vorbim de infrastructura drumurilor. Nu știu dacă ați Eu nu cred că există astăzi acest... o localitate sau un primar în Republica Moldova care nu ar găsi cum să utilizeze niște bani care ar veni la bugetele austere ale localităților noastre, pentru că problemele cu care ne confruntăm zi de zi depășesc cu multe posibilitățile noastre de a le soluție. Am vrut să spun că acest concept e este susținut este... de Congresul Autorităților a, a, am vrut să menționez și eu că de fapt au fost niște discuții foarte constructive între Congresul Autorităților Locale și Ministerul Transporturilor care a avut o deschidere și uh, această propunere este una binevenită și susținută în mare parte de majoritatea primarilor nu știu care ar fi problema că se trage versează, uh, ca în acest an să nu fie deja implementată uh, această propunere. Tocmai pentru, pentru că, că, că se spune că... că acest fond de rutier a fost uh, folosit în ...alte scopuri decât cele prevăzute și că chiar, chiar Congresul Autorităților Locale într-un raport spun, vorbește despre netransparența folosirii banilor din fondul rutier. Probabil cineva e interesat la centru să nu repartizeze banii așa cum ar trebui în mod egal și pe anumite criterii politice, spre exemplu, pentru că și factorul politic implicat, mai ales în Republica da, Moldova, cont deseori. De întrebările... Cât de generoși sunt guvernanții noștri, mai ales în campaniile electorale? Diferesc de, de la campanie la campanie generozitatea lor. Apropo, dumneavoastră, observați dar... factorul, implicarea factorului politic, nu am spus, dar sunteți vedită la primărie din partea liberal-democraților, care nu se află la guvernare și chiar mie e interesant dacă simt factorul politic atunci când sunt distribuite anumite fonduri nu sunt avantajați primarii care spre exemplu au venit din partea altor formațiuni politice Păi, acum nu se prea repartizează fonduri ca să a, vedem avantajul a, a, sau dezavantajul. A, <laughs> de asta chiar nu pot să zic la moment. Că nu Ei cunosc bine, să timp fie. Timp de două mandate, dar, și ceva... două mandate, dar în unele cazuri, dar trebuie să recunosc că partidul de la care, pe care îl reprezint eu a fost la guvernare exact. între cele două mandate și eu nu pot să neg că am fost eu favorizată. Am zis-o mai sus, am beneficiat de anumite sume de la fonduri rutier. De fapt, ca și foarte Mulți din colegii noștri, dar trebuie să zic că, într-adevăr, poate există un pic de intransparență în faptul cum se, cum se distribuie, distribuie acești, acești bani din fond rutier și pentru ca să evitem foarte multe semne de întrebare, cred că ar fi cel mai bine venit ca banii să fie distribuiți direct în localități conform mă rog, numărului populației sau suprafăieții, drumurilor locale, nu importă în baza cărui criteriu, dar ei să vină direct la beneficiari până la urmă contribuabilii, cei care contribuie la formarea fondului rutier sunt și locuitorii satelor noastre, satelor comunelor, orașelor și ei și-ar dori să-și vadă banii lor implementați chiar în localitatea lor, adică să aibă drumuri bine profilate, îngrijite, drumuri dezăpezite, iarna, pentru că la nivel de informații permanent suntem solicitați câte unități de transport avem, cum suntem pregătiți de sezonul de iarnă, cât material de rapant avem dar nimeni nu ne întreabă de unde avem acoperire financiară pentru a efectua astfel de lucrări sau astfel de competenții care ne sunt delegate nouă celor de la nivelul întâi. Nu știu dacă există prea multe localități să dispun astăzi de tehnică de genul ăsta sau să cel puțin întreține sau contracta în cel mai rău caz pentru a efectua anumite lucrări. Noi contractăm anual un grader de la drumuri pentru a profila și ne costă două zile de muncă pentru 19 km de stradă, cam în jurul la 14-15 mii de lei. Mm -hmm. Deci să, să efectuez cel puțin de două ore anual aceste lucrări, mai vorbind de întreținerea chiar și a celor porțiuni de drum care au fost reparate în varianta albă, Necesită și aici cheltuieli considerabile, petrișe, profilare, muluza. Întreținere, într-un cuvânt. Într cuvânt. da. Și acești bani trebuie, oricum, planificați, așezați undeva sau gândiți în, în timp, pentru că aceste lucruri nu se fac la întâmpla. Aceste lucruri trebuie planificate, gândite. Uh, Unii critici ai acestui concept susțin că de fapt, autoritățile locale de nivelul întâi, cel puțin unele sau într-un număr mai mare, nu ar avea competențe de a gestiona acești bani. O uh, ipoteză criticată de mulți primari care vorbesc că au competențe, de fapt, au profesionalismul necesar, uh, pot gestiona acești bani. De fapt, problema mare e lipsa acestora. Da. Uh... Că există o lipsă <gânt> strigentă de. trebuie să resurse. dați o replică celor care. Eu spun că... trebuie să, fie, să spun că nu sunt o adeptă a unui astfel de, de afirmație că nu există competențe. Uh, și atunci când se referă la competențele administrației publice locale sau capacitățile administrației instituționale, administrative ale uh -huh. administrației publice locale, se referă de fapt nu numai la capacitățile primarului, dar și la capacităților altor actori, cum ar fi funcționarii publici din localitate, consilierii locali ca organ decizional și dacă vorbim despre motivarea și atractivitatea funcțiilor publice din, din primăriile noastre, poate de aici strag picioare Că până la urmă competitivitatea nu este aceea pe care ne-o dorim noi. Nu există atât de mulți doritori sau nu există o motivare, o promovare a acestor funcții, chiar și materială printr-un salariu bine meritat la efortul, responsabilitatea și morală, dar și materială, fizică pe care o poartă un funcționar public care activează în, într-o primărie. Și în cazul în care tinerii nu doresc să vină la astfel de funcții la salariile pe care le propune astăzi, e normal că atunci noi nu putem vorbi despre niște competențe extraordinare. Trebuie să, deci să recunoaștem ai, de că fapt, competenții... de la caz la caz există, există mm. unele lacune, să zicem. Pentru că este foarte greu să găsești o persoană competentă să fie gata să se angajeze într-o funcție cu atâta răspundere la un salariu atât de mic. De mic. Da. Câți, uh, câți funcționarea aveți la primărie? Știu că sunt primării cu un primar și 4-5 oameni care îl ajută. Cam toate primăriile sunt așa, un primar și cam, secretarul sure. Consiliului Local, contabilul șef, perceptorul fiscal și inginerul cadastral sau specialist în reglamentare relațiilor funcționare în primărie. Deci, aceștia de sunt cei patru funcționari publici care, de fapt, îndeplinesc tot volumul de competențe, responsabilități care sunt puse pe umerii administrației publice locale. Dar ar face față lucrurilor. La dacă, sigur, dacă, dacă vorbim ar de implementarea banii de la atâtor proiecte și atâtora milioane de lei aduși în localitate, a atâtor investiții și. A, Primăria continui să activeze și devine una atractivă pentru finanțatorii și din afară? pe păi cum nu puteam vorbi despre niște competențe? Da, poate nu sunt cele pe care le solicită astăzi cerințele zilei, dar se învață, oamenii sunt învățabili, oamenii depun efort, oamenii își doresc să crească profesional. Dar mai trebuie să mai fie și motivați, poate cumva și promovați. În, uh... Ați ar, ar spune în două cuvinte, așa, ne-am descurcat și fără banii, fără banii voștri, dar... Ne-am descurcat ne -am mai dat... și fără banii voștri, dacă ne-ați permite să putem să gestionăm resursele, materiale și financiare pe care le avem în localitățile noastre. Iată, -i exemplificați. De ce competențe păi, ați, ați avea nevoie concret în localitatea strict Palanga? Poate de competențe nu, dar cea mai, de unde am mai putea găsi resurse, a. poate pentru a acumula niște surse adăugătoare la cei ce avem noi, de exemplu. Uh, nu știu, noi cei din administrația publică locală, practic, nu participăm la adoptarea deciziilor care țin de gestionarea și repartizarea beneficiilor materiale rezultate din valorificarea resurselor forestiere, acvatice, ale subsolului, cu toate când teritoriile noastre activează și dețin proprietate astfel de agenții, ca Mold Silva, Apele Moldovii, în foarte multe localități există... Deci instituții guvernamentale. Da, instituții guvernamentale. De asemenea, deci merge vorba despre chestionarea insuficientă a patrimoniului, ceea ce ține de acumularea nu impozitelor, taxelor, evaluarea bunurilor, stabilirea proprietarilor anumitor bunuri care până astăzi rămân de fapt declarate fără stăpân pe teritoriul localităților noastre eu sunt sigură că fiecare primar în localitatea sa își cunoaște foarte bine aturile și cunoaște mai bine decât oricine, care sunt posibilitățile și cum ar putea să-și să gestioneze resursele, atât materiale cât și cele umane de care dispune. Vreau să ne referim și la reforma pensiilor. Acum a fost aprobată de Parlament în prima lectură. S-a întâmplat vineri seară. Un, o reformă care prevede o nouă modalitate de calculare a pensiilor, majorarea vârstei de pensionare și majorarea stagiului obligator de cotizare. Premierul Pavel Filip declara în Parlament că ar fi singura modalitate de a face sistemul sustenabil din punct de vedere financiar. La stabilirea pensiei va fi luată în calcul valorizarea venitului mediu lunar asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 pensiile vor fi calculate după noua formulă începând cu 1 aprilie anul viitor fiind totodată recalculate și pensiile stabilite anterior proiectul propune și unificarea metodei de calcul a pensiilor și pleacă de la principiul că dreptul la pensie este egal cu contribuțiile făcute ceea ce în opinia ministrului Muncii va asigura un tratament nediscriminatoriu da, să mai spunem că se propune majorarea vârstei de pensionare până la 62 de ani pentru femei și 65 pentru bărbați dar bine vom mai vedea și lectura a doua pentru că mai e o propunere cu privire la vârsta de pensionare și pentru bărbați și pentru femei la vârsta de 63 de ani Vom Nu știu dacă vom intra foarte mult în detalii, vreau să vă întreb dacă funcționarii locali de la primărie, de, din cadrul autorităților publice locale, în genere această uh, reformă a pensiilor afectează, într-un fel sau altul, uh, funcționarii locali? Da. De fapt, toate... Populația Republicii Moldova va fi afectată într-un fel sau altul de această reformă a pensiei, pentru că, în primul rând, vârsta de pensionare, majorată, într-a doilea rând, faptul cum contribuim și cum beneficiem până la urmă de pensia la care ne-am adus contribuția. Există mai multe viziuni vis-a-vis -vis de care ar trebui să fie și cum ar trebui să fie calculată sau repartizată această contribuție a fiecărui salariat, pentru că eu chiar nu pot să mă refer la care o să fie noua modalitate de calcul a pensii. Din câte cunosc în prezent 6% din salariul angajatului și 23% sunt plătite de către angajator, de către patron în fondul asigurărilor sociale. Uh, mai târziu, deci acești bani sunt repartizați pentru pensii, ajutoare sociale, indemnizații și așa mai departe. Uh. Mai mulți din colegii mei și eu personal consider că ar fi binevenit ca fiecare să beneficieze de acea pensie în masura contribuției pe care a făcut-o pe perioada de activitate și chiar aș propune atât timp cât dispunem de un cont personal să ar fi, să zicem, poate cam năstrușnică această propunere, dar de ce nu? Pe un cont personal, fiecare persoană să-și acumuleze, să zicem, 9% din contribuția totală personală și cea a angajatorului, pe care să o poată folosi după o anumită vârstă, să zicem, sau în incapacitatea de a mai activa în continuare. Deci aceste contribuții să se acumuleze la acest cont personal și persoana să fie sigură că ajuns la vârsta de pensionare, el dispune deja de un fond fără a aștepta ca statul să-i asigure acea bătrânețe sau bine meritată care din păcate nu știu dacă poate fi asigurată din 600 de lei cât constituie astăzi pensia unor persoane 700. Cei care nu au contribuit nici într-un fel ar putea beneficia că de o indemnizație cât de cât demnă, dar conștiinți de faptul că pe parcursul vieții nu au adus niciun aport la, în fondul acesta de asigurări. O altă problemă ar fi cum ar Putea fi gestionat acest fond de moștenitori în cazul de cesului persoanei care și-a acumulat această sumă de contribuție sau persoana de linie întâi, să zicem, soț-soție sau părinți copii, de exemplu. Pot fi cazuri încă mai neașteptate când, de exemplu, copiii pot deceda înaintea părinților, părinții ajungând la o vârstă destul de înaintată și atunci nu ar beneficia de contribuția uh, copiilor. Cu toate cazurile astea sper să fie cât mai rare, dar și ele există, cu atât mai mult cu cât speranța de viața noastră din an în an este tot mai, mai mică, din păcate. din păcate. Cei care își doresc cu dinadin să-și asigure o pensie decentă pe un fond privat n-au decât să o facă. În cazul ăsta din buzunar lunar depun pe acest fond anumite sume de bani, nu știu pe cât este de mare încredere în aceste fonduri private și cine ar fi cei care le-ar gestiona în viitor, Um și desigur că nu ultima problemă este ceea ce ține de uh, excluderea, să zicem, acestor privilegii pe care le-au avut uh, persoanele cu demnitate publică și uh, funcționarii publici de 75% din uh, salariu uh, pensii. În această categorie suntem și noi primarii care după două mandate am fi obținut o pensie de, de 75% din uh, salariu pe care l-am deținut de funcție din păcate încă mai atractivă devine funcția de primar după aprobarea acestei legi, pentru că iarăși de nou motivare, promovare, stimulare, nici într-un fel. Și aici cred că pentru a egala, pentru că cantitatea de răspundere, hai să zicem cantitatea, nu știu în ce să mai măsoară, răspunderea personală a fiecărui funcționar public, persoană cu demnitate publică, indiferent de rangul sau uh, domeniul în care el activează, serviciu VAMAL, poliție de frontieră, judecător, procuror, administrație publică locală, administrație publică centrală, până la urmă nimeni nu stabilește câtei din alt sau descăzut gradul nostru de responsabilitate. Cine are mai mare responsabilitate, mai puțină responsabilitate. Cine are o încărcătură psihomorală până la urmă mai mare sau mai mică. De ce nu ar fi stabilit un cuantum egal pentru toate persoanele? Că dacă reșim din salariile pe care le au astăzi, unii funcționa publici, vis-a-vis cu salariile pe care le au funcționarii publici din localitățile noastre, păi atunci despre care echitate și solidaritate socială putem vorbi solidaritatea socială eu înțeleg ca o solidaritate față de anumite categorii stricte, cum ar fi familii cu mulți copii, persoane defavorizate, să zicem, cu dezabilități fizice, persoanele în, în etate, deci după 75 în sus, dar nici ca acum persoane defavorizate, cei care pe parcurs 20 au 20-25 de ani și-au putut găsi un, un loc de muncă pe câmpul bursei forței de muncă în Republica Moldova sau au lucrat ani în șir, primind salariile în plic fără nicio contribuție, chiar dacă nu este prea populară, dar trebuie să, să înțelegem foarte clar că în buzunarul în care nu pui nu poți să iei nimic din el. Exact. Am vrut să vorbim puțin și despre relațiile dintre autoritățile locale și centrale la nivelul consultărilor anumitor probleme. Dacă înțeleg, Congresul Autorităților Locale este un remediu de a consulta, a se consulta autoritățile locale cu cele centrale. Am văzut calmul, un raport al CALM care spune că în acest an 2016 unele instituții guvernamentale, dacă ne referim la cele centrale, au devenit mai receptive la anumite probleme pe care uh, le vociferează autoritățile locale și am pomenit aici iată, de Ministerul Transporturilor care propune un concept de nou de repartizare a fondurilor și am vorbit că ar fi în beneficiul apeleurilor administrațiilor uh, publice locale. Ministerul Finanțelor uh, s-a implicat și el, iată, spre exemplu în acest, la elaborarea acestui concept uh, cancelarie de stat Dumneavoastră cu cine colaborați atât la nivel local atunci când aveți nevoie de soluționarea unei probleme cu sprijinul centrului? Păi în afară de instituțiile pe care le-ați înumerat dumneavoastră mai sus, noi colucrăm în principiu cu acele instituții care fie dețin proprietăți în localitatea noastră, fie ca au anumite oficii să zicem serviciu VAMAL uh -huh. nu putem să nu colaborăm, să nu avem un parteneriat atât timp cât ei activează în teritoriul nostru și noi de fapt avem două puncte de trecere vamală amplasate în unitatea teritorială, cel de la Tudora Palanca, Poliția de frontieră. Ministerul de interne da, să poate era, zicem. poate era cazul să precizez Iată, spre exemplu, acum se propune Cu privire la acest fond Cum vă consulta, vă consultă autoritățile centrale Sau nu Cu privire a, dacă, la reforma Dacă, dacă dumneavoastră aveți Știți și reforma administrației centrale Se vorbește că vor fi alte ministere Se propune să fie e mai puține ministere În cadrul guvernului Sunt alte probleme Chiar și această reformă a pensiilor o zic că autoritățile centrale uh. ar trebui să, consult, să le consulte pe cele locale dacă e bine sau rău pentru că problemele la țară se văd mai bine decât din birou. Avem exemplu reformei pensiilor Care a fost Care n-a fost consultată <laughs> care, da, care a fost, să zicem așa, consultată Între ghilimele da, da. La fel ca și multe alte legi Care uh, apar de undeva Și nu reușim uh, în termeni să, să, să ne expunem Sau să dăm niște propuneri Sau să, să venim cu niște sugestii la ele Pentru că ele sunt pripit uh, Adoptate, aprobate Hotărâte în grabă Undeva pe furiș cum, de fapt, la noi se mai practică, pe întuneric, seara, noaptea și nu știu cum. Din păcate, de la noi, cel puțin la administrația publică locală, se cere neapărat auderi publice, transparență, imparțialitate, participare și implicare cetățenească. Noi trebuie să fim cei care suntem lideri schimbării, trebuie să mergem într-un pas cu toate inovațiile democratice, liberale și așa mai departe. Dar, iau când... la Dar să iau central... decizii la nivel central fără cel puțin a fi consultat sau informați. Aflăm din presă, din... Un fel de supuși au reprezentanții autorităților locale dacă Poate nu, atât dacă nu supu... sunt consultați Poate nu atât la luarea supuși, Dar ținând cont de faptul că dumneavoastră a trebuit mai sus, că suntem de fapt incompetenți sau, li... sau mai, mai puțin competenți. Deci suntem considerați ca persoane care nu am fi în stare să venim cu niște îmbunătățiri sau niște sugestii pe potrivă uh -huh. a anumitor proiecte de legi sau reforme care se întreprind. Apropo de capacități, pentru că tot am vorbit de capacități. Unul dintre primari chiar spunea, bine, acolo satul avea vreo 4.000 și ceva de locuitori, dar dădea exemplu unor sate adiacente cu mai puțin de 1.000 de locuitori. Deci ăștia se pot alătura în anumite, se pot împreună, în anumite proiecte astfel că exact. poți convinge autoritățile centrale că și un sat mai micuț poate face față situației în cazul în care colaborează cu un sat adiacent exact. mai, mare, mai mare din localitate. Vă întrebam în debutul acestei ediții despre colaborarea asta cu satele, vă întrebam despre satele din preajmă și am să vă întreb și despre dacă, faptul dacă aveți nevoie de a colabora cu respectivele. Neapărat! Uh, la, la, nivel, la nivel local noi chiar am venit cu o propunere de a crea o asociație Nistru de jos sau viitorul Nistrului se mai numește, în care